Bueno, ba, lehen esan bezala, bengo zetorri da Honea gure artea patxi gallego Horeitako komikilari Zagunad o gutzako behintzat <gülüyor> Nire Nik bai, eh, nik bai <gülüyor> <gülüyor> Tanik ere, baino Baina zerik izan nintzen Hor duan, lehenik bain, eskarrik asko Esan, <gülüyor> eskarrik asko jo, Eskenean, baina Gaina bingo zekare Pertsona errealu bat Horrekoan <gülüyor> egin genion bankziri, baino on es este bueno, eh sura auchanantzada gente se canta eh serio izan <laughs> es es su izantza lehenengo presenciala entrevista pre presenciala suringo di su así que ore ore va a volver bueno eh San Miguel Zuma no cari batzuk Eh, zure kosetza propioetik jartzeko. Orduan, lehenengo entrevista baino lehen jarriko dugu zure kanta bat eta fiska bat presentatu. A ber den edo Vale, ba, e, lehenengo egin nunen zen kortatu baino jarri dezuten eskortatu un kanta bat zen gaina pentsatzen zure igual ere jarriko zen utala oso evidentia zelako. Zen re, e, revueltan revuelta en el fenopatico, oriegintzun garai hartan makoki aldizkari, bueno, makoki personajantzako komiki bat zen eta gero persona georretatik anatea zen aldizkarri bat batzaluan aldian zain fanzinen garaia eta kontrakultura, tanderraun eta pankiz eta... Punkis, era... Baina, hori bueno, jarri zuten ez, e, pixkat aldatzeko, bentsatu ez nik ortatun zintari baneukan baina e, esan ez nolako musikasko entzuten gara jartan eta pixkat gauratzen alberni zentuten gara jartan eta e, eta pixkat bentsat, apurtzeko bentsatu nuen igual gara jartan ikantri antzuten nuen e. <tot> Gaur egun jazduain bestelotxa ematen naitortzea uh -huh. Gaur egun berri hon modan dago Folka Eta, uh -huh. eta arruine, pentsatu nuenekatzea Johnny Cash Bere ari buruzko bueno, Personegianeko Zinematografikoa da, berez pelikula bat in da Gainan komiki bat ere bat da oinda beha iuruz Eta urkeratutako kantaba da Piskat e eska justifikatzeko dago, eh, baina country musika metodut dela beietaz be edo, edo emakumetaz bakarrik itzen duten itze dute musika bat, baina kantua konkretuki da eh, o, bueno, iz, izen 25 minuts tugo, eta da presidario baten historia oita-os minutsu falta zaizkiola urkara urkatuta izateko eta kontatzen dure, hori gos minutu faltaz ezkit, gobernadoran gana jumbar nahiz, aberbarkaz dira, gobernadoriak ez diokar segiten, serifen gana jumbar nahiz, hori gara minutu faltaz ezkit, serifen e, bazkaltza da junda, hori gara minutu faltaz ezkit, gero apaisat horretzen da, hori minutu faltaz ezkit, barkamen hain mangoit, ez dintzernura, juna izora zateiz, minutoa da beraka beraka, azkeneko minutoa, pues, putriak ikustitut, e, eta horbukatzeak enten. Jonikas vale. eta espeten kantak, ez? Nico mi tipo a, pero todo una versión de Suzanne en cárcel batean. Well, they're building a gallows outside my cell. And I've got 25 minutes to go. And the whole town's waitin' just to hear me yell. I got 24 minutes to go. Well, they gave me some beans for my last meal, but 23 minutes to go. But nobody has me how I feel. I got 22 minutes to go. Well, I said for the governor and the whole darn bunch, but 21 minutes to go. And I called up the mayor, but he's out to lunch, I got 20 more minutes to go Then the sheriff said, boy, I'm gonna watch you die with 19 minutes to go So I laughed in his face and I spit in his eye with 18 minutes to go Here comes a preacher for to save my soul With 13 minutes to go And he's talking about burning But I'm so cold 12 more minutes to go Well, they're testing the trap And it chills my spine Eleven more minutes to go And the trap and the rope Oh, they work just fine Ten more minutes go well I'm waiting for the pardon that'll set me free with nine more minutes to go but this ain't to move it so forget about me eight more minutes to go with my feet on the trap and my head in the news five more minutes to go want somebody comes A man cut me loose Seven more minutes to go I can see the mountains I can see the sky with three more minutes to go And it's too darn pretty For a man to wanna die But two more minutes to go I can see the buzzards I can hear the crows One more minute to go And well, here I go Oh, uh, ben jarraitzen dugu patxikin uh, Ginean tertulian, iaia ia rapatu gaituzu Ezkenian, eh, <laughs> gaina, gorria jartzen da Katxarrua eta izindu ezela hiten Ezakik eh, gula nola hasi <laughs> ba, <fosional gana gure>. no? <laughs> Super poco profesional, bai Eh va, ba, això cola galerekin, a ver. Eh, venga, zeña estenda zu, venga, venga. Em jugu paper ratian, eta bueno, piskat irakurtzen badu gure berrien du, eh? O sea, a ver, sortu zen xabinetor idazteko edo sortzeko ideia. Non dikan zeiturritatik edantzenun edo bueno, non dikateatzen ideia. Ba, jode, a ver. Ba, bueno, sortuzen batez ere, zerbaitin bernu lako, beti ari nun, eta es nuen ordurarte zer zer zerri horikin, bueno, gauza zerri hori bai, baina gauza txikiak, edo zer erriko aldizkarian lagaiztetan eta partartzen un, eta tirabatiten un, eta... baina es nuen niko goberneukantz albait luztia iteko eta zergatikan a ber, zergatikan supereroi bat asteko pentsatunakon ni txikitan, ni irakurtzen ditun komikitatikan gaien gustantzitzenetako bat zela Super López mm. zela supereroi bat, baina zela pizka komikua eta pentsatun no, jo hori ba, irakurtzen non, baina Euskalduna izan da gaztereaz irakurri bat non Pero, zergatik ez dugu iten supereroi bat baina Euskalduna eta gainazen azunarren garaia eta zela pizka deprimentean mentida eta zergatik no, salbatza dira, bera dugu Eta gero dago, e, gero se seksuan gaia mm -hmm. ere Geneuken oso barneratu hemen txortanitea zela pekatu ezik, eta mirari bat, eta gauza guztioiek <hierrisa> Eta zaren no, jo, a ber, zer baitin dezakeun pixka, bat. amete pikanteago bat sortzeko herriuntan Eta pixka tortikan Badu antzeko tasuna sabien eitu horbere eta gertakizun erraletan eunerritua dago historia o... eta e, noraino da fizikoa... Lehenko alderazen abera antzeko eta sunidokan... Bai... Arpegia e, ja ikusi dugu antzeko... Arpegia ez nuen nahi antzaukitea, baina gero azkaren jendeak esaten ziren erantzatzeukala, eta ja... asumitu nuen... Gero beste atributu fisiko batzutan hori nahi ez galdetu, baina... <laughs> nire erantzunada, ez ez... ez pro Proportzioak ez dira... Gustez, ez? Er, errealak... <laughs> Eta gero eskerrak esetesan ezuntz beste launa horretik anaia kuchi <girrisa> barko zen iwo. Si urtatu Vale. Eta gero esan diazude, agarre e, benetazko pasartetan... Ba, fixi joan noraino den, ba... fixi liburukoa edo errealidadian oinarritu zen idazteko. Ba, egia zan gauza gehiuna errealidadi hartuta dute, eta gero deformatuta pixka, karikatura turizatuta, exageratuta, baina gaudetuko bazenietan pasarte konkretu bat egatikan, esplikatuko nizueen nundikan datorzen. Ba, existetuna karine? Eh, hoy curiosidad, ba, ¿vale? ¿Existe una cariño real? igual prensa rosa ya, eh. Ongito <gibobo> nere exa, hm, dauka esango dego, Primera Guerra Mundial. Tanto que tan berez, eh, sa, Inspiratu dago, sea, inspiratuda, andoingo neska batean, da idoia, Otamende, de la Nerexa. Vale. Esta vez es autobiográfico a, de Engal de Tuya, y, a, y a, a, ahora en denbora aquí ni guste su, y es que trilogía da... Ya vea que merecido fama. Sin silico, hay internet en mi de estas, ¿no? Es de tuxta salida. Me he mandado a Es que gaña Jaquín Bardo Mundo, ¿no? torre? Tando la reacción a tu zoom, <tose> vea es que... Tena den cariñe, da ver... Bere... Bere lehen guzuaren Neska nizena Hortikana Artur Mala. Eta, eta kariñe horren e, Bikotiako mikian Lehenengo bikotiak aukana Berrekin uste dula Lenderako le futbolero bat Eta mongolitua Nobiloa izena da, da Aitor Eta kariñe realaren Mutila ere Aitor ga. Aitor da ba. Me lan egin ezten konturatuz e, Deitzen Ando gente na como tiada oscarte. Cabras pepino. Mañana <risa> e, izen berdin jarri naikabe ta horitzen zen kala Eta Carinek nola zure exak nola erreakzionatu zuen. Bai? Esantzerillon idatzipinolen eh, asalduko zela komikian. Be, be, be, be, be, be, be. Dana beakinitzen bitartean sortu zen. Ah, vale, vale. vale. Ah, o sea, e, el Carakin zinisten... eta Toni comentatzen goraatzen haina lenengo ez ez lehenengo... pulita. Goraatzen. <risa> Le, lehenengo bozetotako tengo boceto tako bat eginula mendian be eginitzenean hasitzen loria jasotzen hola ta ta imaginatoren pues poliña con achatzen saiola eta on daukat bat horre e gaina es, eskuan neukan ez daiz zergatik ganzen mendian ginen hor Pirineoetan eta neukan metroko txartelu bat eta hor da gaina le rengo bocetillo jode se no ah, la cuestión ah, no es un futzeno zure imagina beste bat ver Bueno, a ver, va a ser gatican uh, Que es en un cómico y porno A ver, va a ser gatican A ver, va a ser gatican Eh, a ver Va a ser gatican Erótico ah, canto, Erótico Bueno, eran son disuéridos No, ¿Oida? no, uh -huh. no, Oren gobaratzen egin naiz Gara jartan nik irakurtan ditu nire Ralf Kuninen komikiak Zekitza zautza ditut zuten Dia homoksesoren komikia dia vale. <laughs> Baina dago sexo esplizitu asko Eta ni heteroa izan da Hori ikusten egin eta zira, zira, zira oso aiten, al, du, oza, bat, ez da noso violento aiten Marraziazienako Eta horpete dure jau Ez que komikiak hori albidetzen du Marraztaztuzakile bat Ez da Esplizitu aizan da ez da gordina eta ligatzen zaia den herrien, pues fiskate horregatikan ere. Esperantza mateko. baina eske ez dakit den edo hain edo, edo, edo igual barrenatua daukagun. Eta gure garaian gehia. Gaina zu gure garaian hortaz askotan komentatu asko komentatzen debo. Nola jutzen dieskako gure garaian jantzita. Osea, orain ni irakaslia naiz, en contra culturatas tiene, gaina ni irakasle. <laughs> Iakaseine. eta jo garai hartan danacen tapatzia ropa zabala que zen forma zen neco eh, masculino eso la e, baiantzeko gutengia bueno arratsalia ez dakit ze hitzaizkin denak pegatin berdinekin e... <laughs> eta eta, eta gero zen borroquilla batzuk bai jodetera igual maiakin eta ah, ah, orra mar ah, mar mar jo markatzen orden ematen or or or or or zaun komikirako ah, ah, ah, Eta udaran tiradun Kamiseta Mola pegatuei <laughs> Gara jartan uste ere Baina ez dakat oso argi Nire dakar rekorda da bestia Tapatuta ta zikoaztena <laughs> Bueno, batzuk e, Realde batzutan burka Eta neen ba bai. Burka <hazuka di kalba asko. laughs> Nik, aztu baina oren Duda ageratu dugu Xabineitor Gello den garaikotzea zanle edo PNU berua. ez da duda gratuz egun Nondik tiratzen du Gello Xabineitorrek? ez du tiratzen utzet, ni, o sea, zen komiki hortan, baina personajea berenin ein un psikatapolitiko egin, o sea, politika, baina partidismo gabe. Den bere ama argi dauka na, ba, bere ama zen gortzen inez, ja. Beramada gara azalea zalea eta beraitazen ar ar Arzaiuz zalea Ez dizio Gara hilatza Zer nolako kritika jasosun komikilak Ateratakuan Piskat, eh, jende diferentian Enpartetika, ne? Bai, bai Egia zen eze gobaratzen Ondo bai, ondako gitzu izan zen? Ba eh, bai, bai. Bai, bai, bai, gainean ni harrituta duditzen Atera, bueno, espero nun, eh Ezen Baina, bueno, gauza batzutan igual bai buztetzen nizela pixkaet Eta autokritika Piskat ere egin nahi nun Eta ni buztu jendeak eskertu nizela Eta gaina ala, ala, ala zaten zertean batzuk Eta pentsatzen un baten bat igual muskeatuko zela Baina, keba Eta et, arrakasta Ia, kontetuko izut O sea, leengo argitaratuta leengo astean ja daitu zieten ETBtik kan gehilari bezala iteko produktu batean lana. <gülüyor> oh, oh, Gero a, Alkainek antzerkia askoz berandu bateratzen baina harritaratuta e, da leengo leengo astean ere. Eh? Eta hori asko gustatu zitzailako ba, edo bentagaratik edo -e eta eta bueno or, or, E, e, productorako gioi lari bezala graniteko dituzian horreak, gioi lari bezala graniteko dituzian horreak, pentsatu da zinzia ez dago jendia hori ba, ideiak ideiak funzione eta nizun ez zen, eta hor dune, esan zen un o... ba, gioi lari bezala graniteko esan un esan zen nik egin nahi unazen komiki Komikiada, ya, zartan zartan nahi zateratzen eta ja. entzerkiana berdin, o a sea, a ver, ver nire lengo komiki egin, ez de bukatu lengo liburua eta okain egin maimena manio... antzarkiteko irentzingo luke Zuria da militantea izan dela argi dao porque on... egonga izketan eta esan dezu komikiarekin diru asko ez dezula atea ez gehiagio intzat ez, ez eta eta bueno bai ba, ba, bai bai ez que kautzak argi dauzko da. zunean den asko zerrexaba enun ninoak ozatzen zen bade mora tarratu ez uliburu bako itzakin ko ba, gau, gau, gauzatzen <coughs> ni uzte bi, bi urteo eta eta pizka gehi. Bakoitza. Bai. Ba, ba, Baiko rico gustatzen. Aurretikan urte batzuk gor bozetuak gite, desarroiatzen lenaipatu le, le dizuen lehenengo bozetillori ez da ez da gizena, baina igual hiru urte lena goia gokurtzen ur, ur, saizula, baina jarribartzea eta bakizu denbora Pia dela eta bernora cuidate de denbora hori. Hmm. Eta lan hain badezu, dira aterra gadezu... No. E, nik banekin horrek or ez dira, dira... E, bueno, argitarra eta gero nekin... Baina egin arte demorapila gadezu no nola, nola itezu. Bekak eta olako no. historiak duz e, ez? Bine abila izan bekak eskatzeko. <laughs> e, bekak ez, baina... Bueno, Piskate estatuak emantzian bekaze... Paroa forzatu nun... Eta honitzen paroa kobratzen urte bete... Ata comikia burlula Urte batean Langa bestia bañan eita Bueno, langa bestia bañan la nian Bañan la nian unten Autodisciplina, goizero, goizero Tata, tata, tata Ba... Egun batutan Amar ordu igual Bañan gusto, ah Nahi ha ordu marrasten Clase meten y lo ordu Gustora, o sea, energia ta... ge, gehiago, txupate no. zu, lau, lau ordu, fijo, eta iru bere. Elkasri egin egon, horrek, suposate, un desgaste eda. Marra ordu egon hor, zuretxian, musikantzute. Tate zu pasa, o sea, in, azken egon, triologia bat izan da, eta inbeste, ozak, sea, oguazen liburu, bueno, leo, komi, lan luze batiteko, eta azken egon, jode, triologia bat egin egin Bai. E, eta ezazu pasa igual momento un batean e, tomar porculo bidealtzeko agobiatu intzehala edo esada mm, Ez. Ez, osea, bai, baina ez esaten dizu no? Ar argi daukazu ni den nohasatzen. Sí. Dana asko zure bai, eta horratikan egiten dizkitan eskintza dizen bai baina ki ki me ez. Eta antzerkiena e, ez. Seguruna nera mai ilusio asko ingo dira, baina nik ne duena da komiki hain Osa, que zureko arriakoak galduko zen, nun da gopatxi, non da gopatxi Eta patxi horretxean, sartuta, doi? Batuta, bai, bueno, gara jartan ustez ez nagoela eta kuadrilla, rian, eh De hecho, Bilbon bizinitzen eta han bizinitzen bitartean ja buruan neukan hau Ez zer baina hinun egin, baina han baina eukala kuadrilla eta ambientilla Baina alde zarran bizinitzen eta ez erdun egon... fundamentuzko zerriteko modurik. Eta torrenitzen pizkara da, gara da, gara ustratzia. Ja. Eben esnaukan gaminitik jogeik eta lortuen lagun bat e, e, etxea bat zeukan ja, baina zaiagun bat zendu bi urte eta batek guxu batek utzitentzun alquilerriantzeukane etxe bat, eta, eta lagun honra izan nio, sartu guinen bidek, eta, eta izan zen una maravilla. Ose, aktorri gartzen olako errimierda batetara, ez laguna girorik, fondamentu <laughs> eh, pixka... Ba, orduun bat, bueno, baina nik lagun lagunako lagun Ja da xagertu da orduun, ez zen pikiin hori do... Jo, pues egia hizan... Eta goza bat, oin um, inoteriak gila, giroa da jo, ni flipatzen dut, ose, lortu ezugainia jendia... O sea, ya irudido, ba, de... eh, o sea, jendia inoteritamo sorratzen da, sabia inoteritatas zakideak. Eh, caso ya que es que kontatu itezki jo jendiek eta tenere, usantela, zesekize, eh ilusio ite dit, eh. Una zona es, tot le nego Alea terazenian, todos acogia utoritan televistan a terza bat, o kutre disfarzatu tasabinetorretas, baina tasabinetorretas eta irunen ez antzioten ere taberna barei sorratu zutela. Ez da diz jende. Ni ni ez bat mozarratu zutela. Ba, bai, caso Sí, sí te -de Va, yo, -e -e tengo ahora los planetas Un buen día <risa> Ta, Bueno, ya tengo eh, el teléfono A ver si la oirió vos Vi saspi laos 0saspi 143-527407 Bueno De mañana una que arte arte sonat berdu, es? Se vai, oye, tu, vai, te queda el potezo de la cantada, es la vida. <risas> <es, laughs> la se pasa desde allá. Eh, <laughs> de generación retrato generacional pizkate España con música, baina Bata serebilu on bizi ni tanian fiskat eh movido. Mo, Igual Chavi ne iterrelesio que llegit peatzen, es e, bai, <laughs> bai, bai, bai, bai, baina osabilanaiztako eta ez, tako, ez ditu sartu asko <gay> komikian, <gay> zen euskaldunentzako zen, baina. <gay> Orduan, no se canta da? Un buen día, ta <gay> la fiskat un absurdo eta la ez dagose la sariteko, taverna gastua, komikia kaipatitu ere, nos eh, leimos unos tebeos de Spider-Man, ta creo que estamos autzuk ere, baina jendeak entzun dezala. <gay> Ahora. He despertado casi a las diez quedado la cama más de tres cuartos de hora. Se han ido, los perros desciven la que Tres de un momento justo estuve en los metido 4 millones de terrenos luego el campesino que estaba Bueno, ba, oi, xe, eh, Santo Tomas, duela gutxe izan dira Santo Tomasak, eta, ba, ba, kigus egertatzen en Santo Tomas, eta, ba, neska guapajartzen dira. Poiz poli nasko hoten dira. Eta ez dakit, ba, Xabinito, Reta, Azukere, nola, bueno, Gertake, gertaka gertaka gertaki sunasko kit suo. Sa zerbait. Jo, bai, es me... uno retan bai. Badu zerbait, badu zerbait, gilda <laughs> badu zerbait. Ba bueno, ni agare zerbait duki ba nu, nunca esango, de fórmula deocate. Nunca men esango irratean. Baina Ta eh? <gibano, <gibano, baie, baña... e, du. E... Eh... Ez dakit jaz dio no, jarritzen Bile, <gülüyor> <gülüyor> egun hortan ez, ez, egun hortan kristona txurra rapatu nu gaina e e taberna ezagun batean danak erretzen bukatutu genun, <gülüyor> eta porruak ere ziren ezagun izena ez ezo, ez ezo, ez ezo eta inera ez ezan izena, ez, ez, <gülüyor> ez, izen, ez badakigu hemen eh... Ebentzo programatu entzute dutela estatuaren oladia, inspektoreak soilik eta modeda. Cortelia Reyes, cortel de coger. O sea, enchebertan ez eki edo serio den. Egia da, ez daki está aquí zergatik baino nkraz gustatzen zaie inspektorei. Saluda batera, Reyes. Gure musu bat, ez? Onaik hartu gureko ezutan mezela. Oi da. bat. Bueno, Juanick. Em Nekirak hori nunean xabineitor, e hori ikusten da emakume bat gehiago daudela doztela zai edo goguekin xabineitorek bailei sekuestratu eta xabineitorren mingain zital horren ondori joa jasateko eta nire okurritu joe, xabineitor rindun egiliak Se ondo ezagutzen ditu nabakumiak e, beraien psikologia femeninoa eta fantasia ilunenak eta asko ezagutu behar ditu egileak eta garetu nahi dizut bai, uste duzu asko ezagutu dituzula e, es, es, es, es, fantasia femeninoenak eta geola ezkutukoenak es oso interesantik egiten zaigua baina ez da, uste behar jakingo duanik hori Baina bai izango izut, eukin un lapiz reflejo bat hor, oza, sea, asieran, eh, bueno, arriesa, alua zurupatu gordez, neukan marrastu taia sekuencioso bat, eh, kuno hilingusain eginten beharrian, eh, penetrazioak in. Mm -hmm. Baina neukan aizkolari eskola, bat, eta zegoen aizkolari plano, plano, plano, aizkolari bat, penetrazioa, aizkolari Esta esta eh, ni ere eh, violentu egiten zitan eta autocensura ante, autocensura total maña ba, autocensura si eh, inteligencia emocional a ver uf nequez dore kastauki baina igual e, zurupaten bai hori este rollo da eta guia da eh e, claro gracioso guada ez da in, violentua ez da, es da bi, bueno esa que viola ciudaden hori Artzailea, plazeraen artzailea Suposatzea bestea dela, gehiago Meiko plazentero, eh, maten du dela maten... Hori idiote <laughs> Bale uh -huh. eh, Bai, barkatu, despistatu Anemile ba da... Zertan ezine pentsatzen <laughs> <laughs> A ber, esaten egin Ogaldetu dugu, ez Pololoa, oa, triologia bukatu da Mo, Bukatu zen Bultatuko a Xabineitor Edo... La bambarrilla madaka. Micrófono de Dicampo, bueno, Bai, es que ya es da bueno, hori e, hori Park e, ikuste zertu bai, bai, no ke, bai. programa gustita hiltzen il, il, zent eta gero berri da bai. zen. Ordun hori posible da komikia denez, baina le esan esanizu, beste personaje zen karine eta amaiezko historia bukatu zen. Ordun seguro eske eta trilogia zen pixka arremanan hasiera eta bukaera. Ordun Es de testa de meset, baina osea, pizka falta motatzet, eh. Baina momentu ez. Beste gauzatzu eskaturuen. Aztu meñoren galdera hau, eh, atzian arazo fisiologiko bate do, psikologikoaren e, bat dago, duda duda que no. Ez, ez, ez, ez, ez, zu, ez esan gizu, egia izango lariz. Igual du arazo e, e, e, técnico-fisiologiko ez nikute baietz, baina fisiologikoa ez. Ez zanbar. Haber, oen ja pixka eskaldera teknikoak pololoen denengo komikia txuribiltza zen eta aurrengo bietan, ba, kolore gehiago sartu zenun eta, bueno, ba, zer gatik eta zer ze bilatzen zenun e, Ez oso pentsatutako zerbait izan zen baina, asean igual ekonomizatzea gatikan txuribiltzen iteko asmaneukan, baina nahiz gauratzen egin eh? zen posiblea Ben gero adibidez eh gonak lehengoan batezer sartzen gonrilla bakarrik, talde no, zinen oso makarra, refresco, Jubelta ta gorilla, pues por eta, eta zipaioen kaskotan. Desde aquí este coloren ba. bueno, berdia hiri agertzen da, sai koloriak. E, tranbia artean berde ez da diruko tranbia. Estas de aquí, bestela, bueno, gai, quiero zorren satitxo batzu pros asko zatien baina ez da eta gero, nola, bigarren liburuatzen pixkete love story bat horiakolori egin gehiago sartzen itun, oh. baina bukaeran azkanean, bigarren liburuatzen egin unik berez egin neinun lehenengo... hor kritika batzuk egin zizkiaten, eh? bigarren liburuatzen egin pras nintzen ze bainekin lehenengo liburuatzen gero, bigarren ezberdin azela eta baina zen pixka mas manioño, man <huchatzi> mas romantiko Eta baina kolore gaio zeukan eta batzu goratzen eskritika batean jartzatuta maire, lengua hobetuzego bai, la kolore gabe eta giser. Uh -huh. Baina bueno, pff. eta 3. E, hirugarrenean e, hor ja bai sartu nagana koloretan eta hirugarnaitan hizenean nik benetan egin nahi una egiten enitzera. Eta ganea koloria lehenengo bitan ordenadore bai sartuta zegon suposatzen zelako ordenadoria azkarrago iten dela, eta horatzen ez, hiru garrinibura iten asia horatik inura proba bat, horribat hartu nintasuna, berreko, koloreduko eta koarelekin. Eta toa boste iten da. Eta daukagusat eta ordenadoria errastu baina ja, askotan ez. Eta koarelekin disfrutatun unpie bat koloratzen. Bueno, jende, ez douten te, ez duen teknikara ez douten ez duen baina koarela da ura eta koloria eta da, da, da bizioa, ba, gustatzen bat daizu eta ez ezu ez asko kontrolatu zegura da mancha aplikatzen zu eta horrela beak ere bere zakite ditu za suku ez kontrolatu da urezko mancha bat eta hor teksturatu sortzen dira bai bai bai ni nauila agua con agua tan acuarela aquí mañana te subes la tezen con wenjo me bat egin aplikatazu eta eta utzi probatuko probatu esango dituta eskozu a ver Por lo esan dugu ba hoi eh zela kontuan izan zuten eh sortze prozesuan o sea sortze prozesua edo komikiana taola o nola ikustenzu o sea eh zure kontuan izan zuten tragatu zina gai incomoda nzako baina bueno hemen ez da ez da nilako kon guztia ez daia, nigera ez mun gaurdatzia bernein non parte hartu pixkat eh hori ensaiotan eta baina oraindik nitzen hiru har eta lana asko zen eta baina eta gainabenekin ez ginear adosengo zertan eta eta, eta zan, baina, baina, baina, baina, baina ez da zen bena intzasuten ja hiru liburu aterako eta ja indu komikia bere bidea eta Eta eta momentu hasten banekin ba, ezela les sinceras cosas que llevo ametxea san ziteken igual animacesko pelicula titia ahora vez laña ikoseita panorama cultural no lo hace eta ja, ere hasten ziren murrizketatxo batzukin alkainak bazko ana suma esa eh? cosa que lo baina baina ni ziteken hasa zakarrese lantsa ki berat tani fenomeno por culo prostitucion alkainekin da diru batera teraute zerbait Iritxiko zait, eta duintasunalde alde bat hau ziron, eta, hala, eta intzutena... Ikusi zenon, da? Ze... Ba, ikusi zenon. Ba, naiko desero oso, e, baina, bueno, ni, ni, ba imena eman unien, ez da, hala, prostituzion. guztiak, no? Diru agar no. dit, no. <laughs> uste esko pasaitutun eta enungo no, dian, hau no. <laughs> baldima da, pues, hala. Eta, ikustezu, eta ez, ik, ez desu ikusten zure zukindako zerbait bezala, da, beste gauza bat... Tal de la tipena matezo, igual que a mi que ira ocurriendo un jendeak, pues es duro que ira ocurrir con el rikusita. Y ¿Nee? sí. a ver si te sango caca batir y usted hostia la bañan. Mierda bat <laughs> <laughs> Mierdilla. Van que gustan, está bien, ¿eh? ere. Eta, eta eta claro esa su beti gerti, beti gerti denar, el libro es mucho mejor eta ni hori ni nun aldatik esaten ere una gente que es angular libro asco de eta beste batzuk igual ah. liburuak irakurri ez dutenak igual antzerkia hori gustatikana irakurriko zuten ere hmm. Bakizu. La propaganda gailo, le urro que Propaganda zen ere. Zen ja 3. liburua tratatzen, aurrekoa ez dakit urte da, 3 urte lehena bateran non eta zen pizkat, bueno, hala. Alde honak batzuk bat Baina duintasunarit dint, zeokiones. <risa> bueno. Ba, demolekont hero. Ba, justu da. E, ja, Galdera batzuk gatu e, bai, e, Beste erratxaile batiteko genun, egia izan, baino Ba, toki No iba a eso, yo que sé, de desenchorrada esa no la ama Gurtul, o yo qué sé, sí, cariñe, eh, claro, esa, o Cariñe, eh, o... Claro, es andete, ah, estás saludando, va a ir su frecuencia, o... Esa, <risa> esa... Gañera sin a, dar tu, a, a, ¿eh? Ama dirías, eh. azkeneco ama dirías eso contento, Jarrizen, antzerki obra, intupeñen, tala una querer, baina ni contento, en la esbeñe antzerki obra aquí. Valori, argiri, que, e, que, que era tu, ella, ella... Baina es esa nalcaña, eh, más jugada Bueno Más <laughs> jugada, baina nantzerki mierda batintzun eh, Esta dereculpa esta... Bueno, esta bueno, punto, mierda batizana, esta punto Es mierda, mierda bat, es Agar, no es ese engaño gustato, bueno, jambatzo gustan Zai, eh, esta, mierda Pasan, esta, e... Ezin de in Horto Terriko Obra Batian, Iruliburus Artur <gasps> Navar Dura Pio Batzen, di sí, Marco Luquete, ba, el señor de los años Bezela, va ba... Hollywoodeko peliago este <risa> hobitekin ere dute eta zergatik espoloeekin ze hostea igualnik ingoet baina baina baina izenmarko luke marrazki ma dizuenak ze leno aipatu sexu esplizitua edo edo zakilla bea zakilla bea, bea marraztea duta hori baina jartzen dute hor goma espumako bai hori da gertatzen nagarrengo y... hollywoodeko spiderman eta eta marrazkia daukana marrazkiazuk zuk imagina dela da, da, da, a, dukana, la... da suk, suk osea da bat abstraktzio bat Eta zuhertzi oso arpegia, ahotxa, dana. Antzerki obran, eh, pagadida, xabireta, arpente betarreko batek, batzea budialen, <risa> eta gaurputzada behar daukana, eta magia burtundan, entzako. Mega, e, da espirituko geha e, zure azkeneko kantakin? Bai, e, da ma mai guez, e, komentatu zianianu gaitza kantakek hartzeko esan jo, baina ha, hau jarriko dute, jarri zutena. Black Zabal, The Cranks, eta eta kortatuen pentsatuen eh, pues six vicios en versión jarrigen ezakela bueno a ver natuzen Ordon eh, baina siz dizu ona jarri berrien jarriko egu australian blondena dela la talde bat antzekoa dela baina obea zi piztuzek egin eskartatzen ez bajua jotzen ez, baju, ajotzen, ez eta utzi baino len denbora denbora paiasego bakarrik eskertzia pila bat gaina joai e, A ber, beste batian, ba, beste batian dituko dizugu igual. Galdera gehiago. Lan uh, berriei buruz solaitzeiteko eta, eta eta zure kanta gehiagoekin siz dugu demorik eman. Eta zuei, ba hori, ba bi aste bar ikusten gara berri hemen beti bezala eta bueno, no, gauz interesanti jakin, Ez da Bangshi, baina eske genuen ere Bangshi eta ez dare jo esako patxi galego eta. Ba, Pikatu be, oh, bai, bai, bai <laughs> Es vale. Soy. vale, soy Ricasco Pachi Y nada, antes de escuchar Australian Blonde, pues nada nos Como agendas o niña autérix Y tampoco nos apetecía mucho salir muy lejos Bueno, recuerdo que has hecho Hoy con, hay, hay concierto, mañana hay Fiesta de DJs, hay diversas actividades eh, Nos comentaba el compañero Rete Guía que El grupo Barso Taldea va a hacer una denuncia Disfrazada eh, Sobre el momento actual de crisis Y desamparo social que existe Tenemos un par de cuñas preparadas Que bueno, eh, es mañana O sea que, bueno, escuchamos a Starland Blanc, Las ponemos y luego ya sonará Rete Guiac Y para dentro de dos semanas Estamos aquí en Crash eh, Recordando la fiesta 23F en Mogambo de chile gratidad Ya tenemos el cartel para ver la, la caca Durante estas dos semanas Y hablaremos de ello en el próximo programa, ¿no? Tendremos intentaremos sí. invitar Sí. Es antes del gran día. Es un pues, día antes del gran día. Entonces ent entonces eh, <ríe> extraemos <ríe> <ríe> y tenemos a hablar con Pachi Varián con Quemadura Teatro, que actuarán con la previa esa tarde sube, ¿eh? y esa gente Eso de... es. Y bueno, tocan Casernada, Tincognita, e Ishuriak, a ver si algún Ishuri se acerca aquí también dentro de dos semanas a estar con nosotros y aprovechamos también a escuchar las canciones que se han quedado aquí en el tintero, que son unas cuantas y, y todo lo que no así nos da un poco más de tiempo, ahora de pedir más tiempo aquí. De esta ocio. A mí <tOS> es carpachi, eh chungo Australian blunt, está botzen, está. Vale, vale, yo yo certain. I've lived a life that's cool. I've traveled each and every highway. And more, much more than this. I did it. I did it my way.